Om späckningen verkligen skulle hjälpa Ros styrka var dock rätt tveksam. I synnerhet då många av de svenska knäktarnas pikar var brutna och avskjutna sedan striderna i skanslinjen. Soldaterna kunde ses stå väntande på den ryska stormanlöpningen med nävarna fast knutna om splittrade stångstumpar. Omgrupperingen tog mycket tid. Hela tiden blev avståndet till de anmarscherande, fientliga leden allt mindre. Rörelsen var knappt slutförd när det ryska infanteriet svängde upp framför dem och gick till attack. Svenskarnas främsta medel för att avslå det ryska anfallet var den egna elden. Möjligen kombinerat med ett motanfall slagit ut i exakt rätt stund. Det var viktigt att befälet kontrollerade truppen noga då elden avgavs i form av salvor. I regel ledvis, var vid laddning, anläggning och avfyrning utfördes på strikt order. Med en praktisk skottvidd på 150 till 200 meter och en eldhastighet på cirka två skott i minuten så tog man ha hunnit med tre till fyra salvor mot en framryckande motståndare innan man fick kontakt. Olika terränghinder som här där delar av det ryska fotfolket gick genom skog, eller om de anfallande avbröt sin anmarsch temporärt för att besvara elden, fördröjde anloppet, vilket kunde ge chans till fler salvor. Något som dock försvårade eldgivningen och som drog ner eldhastigheten var krutröken. Man var ofta tvingad att göra uppehåll i skjutandet för att den kraftiga rök som utvecklades av svartkrutet skulle hinna skingras. Vid vindstilla kunde en hartnär ogenomtränglig slöja av bollmande vit rök täcka fronten. Man hade redan kunnat se hur moln av krutrök nyss dränkt befästningar och trupper i sina förblindande famntag och orsakat en hel del förvirring. Eldstriderna präglades av att de enskilda soldaterna alltid siktade rätt klent. Det fanns till och med militära tänkare som menade att siktandet var helt onödigt. Det fördröjde bara eldgivningen. Gevären var inte gjorda för någon noggrann inriktning. Kulbanan var starkt krökt och något prickskytte kunde det aldrig bli tal om. Salveälden innebar att soldaterna i stort sett bara agerade ställ för sina gevär. Förbanden fungerade i strid som en sorts primitiva kulsprutor som stötvis spydde ut stora kärvar av kulor mot fienden. Även om de flesta kulorna missade och gick för högt eller för lågt, salveld kunde vara en slösaktig eldform. Det finns beräkningar som visar att det kunde gå upp uppåt 300 kulor på varje träff, så innebar spridningen att alltid några kulor gick hem. Dessutom tog det effektiviteten ha varierat starkt med avståndet. Ju kortare distans desto större effekt. Detta blir speciellt förståeligt om man betänker att målet för det mesta var en upprättstående massa av tätt sammanslutna människor som inte gjorde några ansatser att komma undan eller söka skydd. Man sökte undvika långa utdragna eldstrider då de ofta var mycket kostsamma utan att något avgörande nåddes. Salvälden var dessutom mycket svår att stoppa när den väl satt igång. Kommandoropen hade svårt att höras genom det öronbedövande dånet från musköterna. Den första salvan var också i regel den effektivaste. Soldaternas musköter var då bäst laddade. Efterhand slaggade nämligen piporna igen. Skräck och förvirring distraherade soldaterna och gjorde att de då i regel laddade sina vapen på ett undermåligt vis. Det är därför inte förvånande att man strävade efter högst en eller möjligen två salvor på kortast möjliga avstånd. En Karolin sa att kungen ville att det inte skulle skjuta förrän de såg det vita på ögat av sin fiende. Hur längre man kunde hålla inne med sin eld, och här kommer officerarnas kontrollerande roll in... Desto större effekt skulle de få. Den ryska bataljonen kom allt närmare. Vapnen teg. Inför de städseframmarscherande ryska leden svek nerverna några av de svenska soldaterna. Skott brann av. Kanske började det bara med att något enstaka skott gick, varvid eldpanik uppstod. De bakre rotarna i de svenska bataljonerna sköt mot order för tidigt avståndet var alldeles för stort en kort eldstrid utkämpades knappt hade den svenska salvan klingat ut förrän den fick ett donande eko i form av en mycket stark rysk svarsalva. då sköt även de främsta leden i rosstyrka ryska svaret kom omedelbart en ny salva pryglade de blå linjerna de svenska bataljonerna kom i oordning krängde till Soldaterna började vakla bakåt. Ryssarna grep tillfället efter den tunga eldförberedelsen. De rusade på med blanka vapen. Ur jagade fälda bajonetter, pikar och värjor fram. De ryska bataljonerna föll över svenskarna som ett jordskred. Handgemänget blev kort, förvirrat och blodigt.